Чи убір із тигрових шкур викликав захоплення дорослих і подив дітей. Саме тоді полковник прийняв рішення не підпускати до себе ближче трьох метрів жодної людини, навіть Урсули. Всюди, хоч би де він з'являвся, його ад'ютанти окреслювали крейдою коло на підлозі. І стоячи в центрі цього кола, куди ступати дозволялося тільки йому самому, Полковника Ореліано Буендіа короткими категоричними наказами вирішував долю світу. Щойно опинившися в Манауре, після розстрілу генерала Монкади, він поквапився виконати останню волю своєї жертви. Водова забрала окуляри, годинник, обручку, образок. Але не дозволила переступити поріг свого будинку. «Не заходьте, полковнику», – сказала вона. «Командуйте собі на вашій війні» а в своєму будинку командую я. Полковник Ауреліано Бояндіа нічим не показав, що розгнівався. Але знайшов душевний супокій тільки тоді, коли його особиста охорона пограбувала і спалила вдовин будинок. «Бережи своє серце, Ауреліано!» – застеріг його тоді полковник Герінельдо Маркес. «Ти гниє живцем!» Десь майже в той самий час полковник Ауреляно Буендіа скликав другу нараду командуючих повстанськими військами. З'явився найрізноманітніший люд – ідеалісти, чистолюбці, авантюристи, всілякі відкинуті суспільством люди, навіть звичайні злочинці. Був між ними і один чиновник-консерватор, котрий перейшов на бік революції, аби уникнути революції покари за розтрату державних грошей. Багато хто навіть не знав, за що саме вони воюють. Серед цього різношерстного тлуму, де незгода в переконаннях могла отот -от спричинитися до внутрішнього вибуху, вирізнялася похмура і владна постать генерал Теофіло Варгас. Це був чистокровний індіанець, чоловік брутальний, неписьменний, обдарований мовчазною підступністю і месіанським запалом. Що допомагало йому обертати людей на скажених фанатиків. Полковник Ауріліану Боендіа провів нараду, щоб об'єднати повстанське командування для боротьби проти махінацій політиків. Та генерал Теофіло Варгас розладнав його задуми. За кілька годин він устиг внести безладдя в коаліцію найдосвідченіших командирів і захопив головне командування в свої руки. «Цією бестією треба бути насторожі», сказав полковник Ауреліано Буендіа своїм офіцерам. «Для нас такий чоловік небезпечніший за військового міністра». Тоді один молоденький капітан, що сміливістю, як правило, не вирізнявся, обережно підніс до горівка пальця. «А це дуже просто, полковнику», мовив він. «Треба його вбити». Полковника Ауреліано Буендіа стривожила нежорстока пропозиція що на якусь частку секунди випередила його власну думку, а та форма, в якій її було зроблено. «І не ждіть, щоб я віддав такий наказ», – відповів він. Наказу він справді не давав. Однак 15 днів потому генерал Теофіло Варгас натрапив на засідку і був порубаний на шматки ударами мачети, а полковник Ауреліано Буендіа перебрав на себе головне командування. Тієї самої ночі, коли його влада була визнана всіма командирами повстанців, він зненацька прокинувся охоплений наглим жахом і почав кричати, щоб йому принесли ковдру. Внутрішній холод, що проймав його аж до кісток і мучив навіть під палючим сонячним промінням, не давав йому спати багато місяців, аж поки зрештою перейшов у звичку. Сп'яніння від влади почало змінюватися спалахами глибокого невдоволення собою. Намагаючись вилікуватися від постійного холоду, він наказав розстріляти молодого офіцера, який порадив убити генерала Теофіло Варгаса. Його накази виконували перш ніж він устигав віддавати їх, бо навіть перш ніж устигав їх намислити. І завжди переступали ті межі, до яких він сам насмілився б дійти. Заблукавши в пустелі своєї неосяжної влади, він відчув, що втрачає орієнтацію. Його дратували вітальні вигуки натовпу в захоплених ним містах, і йому здавалося, що так само ці ж люди вітали його ворогів. Хоч би де він був?